Radio Exit 106.4 FM Molt bones tardes, benvinguts. Cada dimecres aquí m'ho trobem per parlar de cavalls en aquest trot d'èxit aquí a Ràdio Èxit amb els nostres convidats i en el nostre company habitual. Com sempre, saludem en Antoni Bonet. Toni, bones tardes. Bones tardes. Com estàs? Perfecte. Bueno, animats, com, com sempre. Estàvem animats, platòrics, en ganes de contar moltes coses, en ganes de tenir convidats i de poder anar aprofundint una mica en temes relacionats amb el món d'estrot i amb el dels cavalls. Tenim un poc de tot avui. Bé, la veritat és que, bé, com que hi ja ha arribat l'estiu, baixen molta programació eh, la veritat és que mos toca també un descanset, eh? un descanset. mos toca un descanset i avui seràs els programes de temporada els eh? programes de temporada si no hi ha res d'anar-ho fins setembre. septembre a septembre a tenir aquí per parlar de trot sí. i de totes les novetats que hi ha que clar que sí, així tot eh, estaran plenament informats de totes i cada una de les, sí. les carreres que hi hagi, de resultats de, de les propostes que tinguem per fer no tenim encara minutats diàris, segurament, no? No tenim eh? encara tancat del tot, però sé que hi hauràns minutets setmanals. No sabem en quina secció posarem de la ràdio, però si no hi ha res de nou. Bueno, eh, informació n'hi haurà, informació n hi haurà eh? informació n hi haurà. Molt bé, eh, anam a fer la nostra aturada publicitària habitual de sin iniciar nostre programa i els hi presentam una mica els temes i també els nostres convidats d'avui. Cicu i Kati CB, distribució de piensos.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 I aquí seguim, a Ràdio d'Èxit, a Trot d'Èxit, quan tindran convidats avui, com ja és habitual cada dimecres, avui ens acompanya aquí en els estudis en Germán Valero. Ell és un manador, més que ocupa el primer lloc de Ranking Amateur i ens encontrarà una mica la seva experiència, Germán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Com estàs? Ben por aquí estamos. ¿Sí? Bueno, rodeado de potros, no? Estàs sí. rodeado de potros i, además potros que t'estan te donant bon resultado. Por ahora sí. Por uh -huh. Este año va bien la cosa. La cosa va bien hasta el punto de que tienes más de 100 y pico de carreras y, y estás consiguiendo llevar a lo máximo a eh, tus potros y tus caballos hasta el punto de estar primero al ranking. Sí, pues, bueno, suerte tenemos este año. No tots els anys se pot dir lo mismo. Bona, bueno, ara parlarem un poquito de tot este tema. Per amb ramon van Valero com eh, primer de rànking amateur dins d'aquesta de temporada, des de que van començar su mes de gener fins ara el mes de juliol, ocupa les seues puntuacions, gràcies a els seus resultats aquesta primera posició, aquest primer lloc de rànking amateur. Bé, la veritat és que Dimecres passat, el darrer, en, en Toni Benet va destapar un tema que, bueno, podia estar rodatjat a polèmica, de fet, però que té un cert àmbit de polèmica, no? perquè eh, pot ser discutible o no alguna de les coses que un faci eh, dins de diríem, dins el seu món habitual, professional, dins el seu entorn personal. En qualsevol cas, quan un té unes certes responsabilitats que assumir i que aquestes responsabilitats duen també uns càrrecs i unes representacions, fa que segons quina sigui la teva manera d'actuar o quina sigui la teva voluntat de d'incorporar-te dins de sa pròpia activitat que representa estar al front d'una federació, d'una delegació federativa o d'una pròpia associació doncs fa que d'alguna manera si ets eh, eh, diríem part i, i jutgi part, no? com, com es sol dir pues que, que davant de segons quines circumstàncies algú pugui obrir certs interrogants. No? I això és el que va obrir en Toni Benet el dimecres passat. La veritat és que el president de l'associació de trot i delegat insular de la federació de trot a Eivissa i Formentera en Joan Cívico, eh, posteriori estava disgustat, estava enfadat Eh, fonamentalment per lo que va transmetre en aquest programa Antoni Benat. Així m'ho va manifestar i així eh, bueno, em va voler demostrar, d'una manera des altra que tal vegada sergument i ser argumentari d'Antoni Benat era erroni, era equivocat. Bueno, jo crec eh, Joan Cívico que en ningú moment Antoni Benat et va acusar de res. En ningú moment en Toni Benat va ni siquiera insinuar que eh, ni la teua carrera, ni el teu cavall, ni el teu resultat eh, no fossin el es que finalment va demostrar sa carrera. Lo que se si va insinuar és es que tal vegada, sense carrera que era sense import que era d'aquesta carrera i sent el que representava aquesta carrera dins d'àmbit del propi calendari insular tal vegada perquè no higués insinuacions o perquè no es caigués en possibles errors hauria d'haver set més correcte que es véssim pres algunes mides aquestes mides no van arribar ell simplement va proposar i així jo ho interpret i ara ell tindrà el seu moment per defensar-se ell va proposar que el lògic, davant d'una carrera en les circumstàncies que l'envoltaven, ve tal vegada que hi control antidoping. Per llevar de mig possibles comentaris o possibles errors a hora de que es puguen valorar o no es fes que finalment varen ocórrir que no són altres, que en Joan Cívico és seu cavall, va guanyar sa carrera. Merescudament, probablement. En condicions adequades, probablement. Però qui, qui no té dret a poder posar algun interrogant davant dels fets? Perquè jo a en Joan Cívico li vaig transmetre que des de la meva posició, que nosaltres, que voler interpretar moltes de les coses que passen i es diuen en aquest programa, jo crec que tal vegada, per llevar sospites d'en mig, hauria estat bé que en Joan Cibicó tal vegada no corregués aquesta carrera. Per què? Doncs perquè és el delegat insular una federació, perquè és el president de associació i perquè a Eivissa és l'única persona, ell i sa veterinària, que tenen coneixement de quan es fa un control antidoping. Davant d'aquesta situació, i per llevar picàcies, tal vegada, hauria d'haver estat correcte que es actuat d'una altra manera. Però ningú aquí va dir ni que hi havia hagut doping, ni que algú es dopat, ni que algú ves incurrit, amb una il·legalitat ningú va dir i com que crec que ningú va dir el que sí que dic jo ara i avui que m'apareix moralment incorrecte que m'apareix moralment criticable que és president de l'associació i delegat la insular corri una carrera en les circumstàncies que es van córrer i ja està que és legal, en enhorabona que ningú li pot prohibir, doncs pues molt bé. Però jo, des d'una posició, diríem, simplement observadora, entenc que tal vegada, en les circumstàncies que varen comentar, ve ser més correcte que no es corregués. I dit això, Toni Bonat té l'oportunitat o de rectificar el que va dir o de confirmar simplement el que ell va denunciar aquí. Bueno, i l'únic que vull dir deixar ben clar és que en cap moment, en cap moment vaig dir que es cavall que guanyàs na's dopat, en cap moment, eh, Inclús si si la gent va escoltar el programa, va, va sentir com jo de que es cavall en comeback, havia fet un carreró i un carreró espectacular per jo. Lo que sí que volia de dir o deixar ben clar era que amb acabada la carrera hi havia un malestar dins tot el que és l'àmbit cavallista, per fet de que a Eivissa tenim aquestes quatre carreres tan importants que ens donen l'oportunitat d'anar a córrer a Mallorca i que a la primera d'elles hi va haver-hi doping. Sa gent va tenir un malestar... Hi va haver-hi no. haver haver control, control, control anti-doping, no, anti que no es sí, malinterpreti. Sí, sí, perdoneu. Mm. Que hi va haver-hi haver control anti lo més lògic i lo més normal era que unes carreres que totes tenen la mateixa suma, la mateixa suma en prèmits i que és tan important que dóna la possibilitat d'anar a córrer una carrera o una classificatoria bastant important a Mallorca, les altres vessin ser totes iguales. En esguanyant-la ell va dar sospita què passés això. Més que res per mort de que ell és el delegat federatiu, és president de l'associació i és l'única persona llevat de la veterinària quan l'avisen que sap es dir que hi ha o no allà d'opin no, no, no, no vull no vull dir res més més que això, vull. en cap moment vull de, volia dir ni que en Cívico vés dupat el cavall ni que es cavallen combac, n'has dupat, vull dir. Que si ningú ho va entendre així, eh, ho va entendre malament. L'únic que sí que volia fer, veure un poquet es malestar que havia general de la gent després d'haver passat aquestes, aquestes actuacions. Deman per dos i ningú, si ningú si persona ho va agafar -ho per un altre costat, vull dir, però era aquestes assuntos. De totes maneres, tu l'únic que va res voler traslladar i el que pensaves d'alguna manera és que davant de les circumstàncies pròpies d'una carrera que probablement eh, tenia els eh, doncs premis dels més elevats, que es solen pagar al l'allar de sa temporada i de que era una carrera amb unes circumstàncies especials, doncs, tal vegada per llevar sospites d'en hauria de ser correcte que hi hagués control antidoping, que hauria de ser correcte. De totes maneres, com que s'únic que coneix si hi ha control o no antidoping és el delegat insular, perquè és que finalment no ho demana eh uh, pues l'ògic tal estava segons la teva interpretació era que ell no havia escurregut no. o que sí vescut control, okay, no. control, mm. jo només vull dir que no, que la gent mm -hmm. no havia, gent, els cavallistes que hi havia allí no havessin tingut aquest malestar després de no. Res més, vull mm. dir, no. En cap moment volia dir que els cavall nas dopat. Ja. No, jo crec que no ho, no, ho has no dit en cap ho, ho vaig dir. Al revers vaig el cavall, el cavall, la bueno, fet, com perquè, a la cavall que va, que la veritat és... és que aquí volem deixar les postures clares i que cada un tingui l'oportunitat de defensar-se si és que es vol defensar i en Joan Cívico vol participar també en el seu programa pues, anem a saludar-lo i que ell també manifesti quina és la seva opinió davant dels fets Joan Cívico, bones tardes Hola, que tal, bones tardes bueno, Davant d'aquesta qüestió quina és la opinió d'en Joan Cívico Davant de la Perdona, no sí, davant aquesta qüestió que estan comentant i que tu, eh, eh, bueno, pues, al llarg de la setmana vares mm. criticar, eh, que mm. tal vegada s'interpretació que havia fet era que, que, bueno, que hm, guanyat gràcies a, a que és probable o era probable que que no hi no bé s'ha profitzat circumstància de que, bueno, de que, ningú coneixia si havia controlant idiòpia, no. eh, davant això i davant de sa que a de la setmana has traslladat tant a la meva persona com a director mm. d'aquesta emissora i posteriorment sé que també li has traslladat en el propi Toni Benet quina és la, la teva versió? Veure, la, meva, la meva versió sempre és se la mateixa jo eh, per circumstàncies manca aquest cavall perquè algú no el pot manar per m'agradar a partir d'aquí jo, la federació quan m'ha trasllat que era d'opin on n'hi ha mm. jo li vaig fer la pregunta per poder eh, contactar amb la veterinària i això va ser d'hi vendre la federació m'ha dit que no ho sabien segur que s'han de mantenir l'assemblea i que després de l'assemblea ho parlava doncs jo vaig cridar en a Gema i vaig dir jo no sé si hi haurà mananya o no però de, de la manera que me l'han dit això Podria ser que no, anem a veure. Eh, Els dies de l'assemblea, quan acaba l'assemblea, jo li de demanava Avui fareu doping o no em fareu perquè hem a mirar aquesta dona? Em diu, no, no, això costa molt I les meves eh, referències a la persona li vaig dir Jo estem avui que mangueu del cavall perquè prou sospicàries s'aixequen eh, Jo estem avui a no fer doping? Diu, bueno Eh, a mena cosa se fa en carrers de sesec a menor que se fa en carrers de sesec i no en totes obligatoriamente se fa, se fa el doping bueno, dic-me eh? justament estalte dia que el guanyàs avui perquè encara veu més més catxer això doncs pues bueno, doncs pues, jo que cavall ja l'havia el provat els dimecres i la mateixa carrera que va fer el dissabte va fer el mateix entreno els dimecres va haver-hi haver gent que ho va veure. Llavors, eh, es cadall va anar perfecte. I bueno, va tenir la sort de guanyar. Entonces, a partir d'aquí, què faim Si la fa federació diu que no hi ha d'opin, que hem de pagar d'opin nosaltres per acallar la seva gent? No, és que no tenim res que amagar. Si hi ha algú que vulgui eh, pensar això, els cavalls el se sempre, sempre quan paguen estes 100 euros que els controlo jo no tenc cap problema de totes maneres jo, si, si entonces jo és lo que vull dir jo les paraules que, que, que, que va dir en Bennett sí. ja li vaig comentar el diumenge uh -huh. que m'agrada molt com a sensació de que tot era justiment Justiment i justament doncs, doncs jo això ho doncs, interpretava que, que s'estava dudant del que, que s'hauria pogut fer en aquest cavall però que també ell ha dit que havia elevat aquest cavall i no és cert perquè va dir que la primera carrera va anar malament la segona va fer 17, 9, segon, amb un trot d'oficient i entonces que justament el 17 cavall va anar, anar perfecta doncs que no digui això perquè això no ho digui. Jo no tinc cap problema, si hi ha d'opin, com si no n'hi ha. Perquè quan va passar el rotllo dels sud-italians, en seguida la protecció va dir que han de fer d'opin. Perquè era perfecte. En Emèrien, que de la meva s'ha se fet d'opin negatiu. En Escavall de Malacosta el mateix dia, se fer d'opin negatiu. Vull dir, eh, no sé, és que volen buscar eh, fantasmes d'anònia ja, de totes maneres amb una carrera d'aquestes característiques i davant de la pròpia eh, bueno, eh, realitat dels fets i després, inclús els teus propis comentaris, Joan, ara mateix a no? l'Assemblea, eh, a la Federació en es qui té la responsabilitat de, de, de decidir o si es fa un control antidòpi o no eh, tu ja vas manifestar que hi podia haver eh, bé, pues, certes opinions eh, contra tu en funció de resultat quan d'aquesta situació, tu trobes que sentos unica persona que sap si hi haurà o no control, sent és delegat insular de la federació, sent és president de la associació. Uh -huh. tal vegada no resulta molt ètic i moralment eh, pensar que eh, tenguem tu la informació que tens i sabiguem que aquestes són unes de les poques carreres al llion ja juguen quatre quarts a Ibiza que no s'aven juguen uh -huh. gaires. No hauria, set més ètic tal vegada desistir no córrer? A veure, eh, jo te puc, eh, puc fer memòria que, no, el passat, eh, vaig guanyar una carrera carrer Xaval Francais amb un cavall de la mateixa propietat que d'aquesta eh, persona que és el meu gendre, mm -hmm. ningú va dir, no, esta boca és es mía, i hi havia d'opin, no, i aquell dia no se'n va fer. Mhm. Mm va ser un bon cavall que se diu que, que és mort que és un neu vull dir, aquest cavall aquest cavall va guanyar mil euros la mateixa dotació uh -huh. i ningú va dir res jo crec que molt, feien, molt... en aquella època es feien controls si se'n fa el d'això no? No, no dic que si se'n feien en aquella època quan parles d'aquesta victòria es que es es fan... i es feien no es feien, es, es, es, feien es, es, fan... controls, es fa molt poquet que es fan controls antidoping no? que dic que fa molt poquet que es fan controls antidoping fa molt perquè bueno, molts anys que se feien i, tot, i ara va tornar a sortir el tema mm. que se li havia trobat a l'Italiano dins els seus quals sí, eh? a Eivissa que... quan es havia fet un control antidoping Perdó? A Eivissa quan es havia fet un control anti quan? quan? Quan de fa? Si sí. Hombre, fa molt, molt d'anys, ja t'ho ja dic, jo no me facis dir si fa deu ni si fa onze Es feien control potser, fa deu dir... anys o fa onze anys es feien control anti-doping a Eivissa jo no sé quan de fa, però si et dic un, si fa deu o onze o onze, potser m'equivoc d'una o no, d'una Però que jo te pregunto, siguen deu, siguen quinze o siguen vint des d'aquestos de, de, eh, controls que s'han fet arrel de lo, que es va, eh, de lo que va passar amb els cavalls italians anteriorment en això a Eivissa s'han fet controls antidopins? Després de, de... no, després no, abans, abans d'aquest fet, fa 10 sí. anys fa 15, fa 20, fa 30, fa 100 no, s'ha fet algun control no sé, antidopin a Eivissa? no sé, no sé, jo sé que havia fet algun control molt, molt escassament i se van potenciar es es comença a a partir de quan va passar això. Ja, ja, perquè això això serà un de que guerer de poder euros, no em fa mai te, de guerer de doping. Yeah. Entonces, bueno, però, que... però que, hombre, eh, jo sé que l'obligació de setmana ho han comentat tu i jo però si, sí. eh, si hi ha una inversió a nivell de Balears de 70-80 mil euros per fer controls mm. antidoping que no, no, no a Eivissa se'n gastin eh, 4 o 5 mil doncs tampoc passarà res no? sí, o sigui, que, clar, perquè, perquè, perquè que hi hagi una un control anti que que valgi ja 300 euros i, i es digue que per acabar 300 euros no es facin controls més que un de ves en quan. perquè des de que ha passat sí. els italians que ha hagut dos sí. controls anti -doping? no és que sí, no n'hi no ha hagut sí, més no? si anava a veure vist, vist teu, del teu lloc sí. eh, jo ho entenc que tu, tu digues clarment una cosa que no, no estan dins les meus mans yeah. vull dir que jo per cert Mm -hmm. o que s'ha de pagar algun, aquestes contes ja, però jo sí. me, jo, jo em referia fonamentalment, que jo crec que això sí que, que també ho entens Joan que, que tal vegada no és ètic ni moral, és fet que és l'única persona que coneix quan es fa un control antidoping i davant d'una carrera que bueno, que es juguen alguns quartos, cosa que no és habitual doncs pues participi, diguéssim i això provoqui que hi hagi sospites o que hagi gent que, que no ho arribi entendre, i la és que jo crec que eres conscient d'aquí hi havia molta gent que quan, quan va guanyar esguanyar pues, va aixecar més d'una vau. No? I... Sí, mira, mira jo et puc comptar, i en Toni Bonet ho sap perfectament, un cavall, tu un propietari, que humana sempre a ell, resulta sí. que dona una carrera especial, sí. fa venir el seu manel de confiança de Palma, aquell cavall, el que un anterior, a 18, no sap arribar, i amb aquell manador se fa 14 mm. me, volen, me volen fer creure el que són ses mans del ja però jo no entro eh, bueno, Joan, ja, per Joan, Joan sí no, si amb això pots tenir raó vull dir que amb això jo, jo no, no, no entren si aquest cavall mereixia o no guanyar o si tu com a bon manador que ets, eh, podies o no fer guanyar aquest cavall. Jo no entro en això. Jo probablement entenc que tu, el millor, dins de la teva experiència i les teves qualitats, com a jockey, agafes un cavall que tal vegada un altre no el sap manar, i tu agafes i probablement sabràs fer l'humanar millor però jo no entro en això no, no, no discuteix que no pugues guanyar tu aquesta carrera jo no entro en en, en valorar les teues qualitats tècniques que segur que són moltes Jo que si tu entens que èticament i moralment sents l'única oh, no. persona no. que coneix quan fa un control sí. antidoping a Eivissa sí. davant d'una carrera d'aquestes característiques finalment la corris dic si això a tu t'apareix ètic no. i moral no, a veure anar no enlloc que ho, ho privin això. No, jo no, no, ]estic, parlant de, estic, no estic parlant d'això, t'estic parlant d'ètica i es moral. És es que no es que podem entrar és, és, a, a fer a, a, a, a demagogia de queixa amb aquests fet. Hm. Perquè el que no pot ser és que sí. això, aquí corregut, el director de l'hipódromo, amb en, entaño, en eh, fa temps, sí. a, a, a Palma, el president de la federació, ]sn. han anat en carrers d'oficials. Sí. Uh, bueno, vull dir, estàvem discutint una cosa que ara m'apareix que està... Jo diria que m'ho prohibim, sí. perquè almenys ho deix tot, perquè primerament som caballistes, ja te ho vaig dir uh, sí. aquesta setmana sí. a i tot em va repetir. I si jo em dius un de les empreses i un president de Portugal, de cabriol, i no pot poder amoure un cabriol, ja una matíra n'apareix, de, de que el president, perquè això no m'agrada més que feina, i gasto de sol, que és una butllaca. Molt bé. Joan, alguna més que afegir? No, jo el que sí que convit que jo ara mateix encara no sé si hi haurà o no, però sí que convid a les que vulguin sí. eh, quan hagués que la carrera de la monja, mm. si hi ha algun interessat en treure-li sang en aquest cavall mm -hmm. el cavall està a disposició de tot qui vulgui dissabte, bon no? Dissabte. Dissabte, dissabte, això perdó <laughs> però no, per no confondre-se no confondre gent no, molt no, bé, perdón. gràcies Joan Res, Gràcies, a nosaltres. Bé, no entrarem ja en més detalls, no? no entrarem ja en més qüestions, vull dir, cadau que interpreti el que vulga, ja me pareix que el president de la Federació de Balear, si cor una carrera m'apareix que no és ètic si és delegat insular de la Federació cor una carrera me que no és ètic i si és delegat de Menorca cor una carrera me pareix que no és ètic, vull dir que si per damunt de ser delegats o presidents està a ser cabellista doncs pues bueno, pues que siguin cavalistes i que jo crec que hi haurà molta gent que voldrà ser president o delegat i si no és així doncs pues haurà que canviar el reglament perquè jo no m'imaginc en el president de la Federació Balear de Futbol ser president del Mallorca és que no m'ho imagino perquè seria art i part i com que seria art i part m'apareix que no seria correcte i per això amb altres federacions això està prohibit no entenc, no ho entenc, ho preguntarem un dia els presidents de la Federació Balear, com és possible que això realment siga legal? És que no s'entén per, per ningú cantó, no s'entén. No s'entén que és el màxim responsable federatiu pugui córrer una carrera, la pugui guanyar i no passi res. És com si tornés a repetir, els presidents de la Federació Balear fos president del Mallorca, el Mallorca que guanyés tots els partits i ningú digués res. Aquí eh, hauria Probable, en muchos ospitas. Bien, dejamos este tema. Aquest. Germán Valero. Venga, vamos la hablar de ranking que ahora matéis como andas. Decía, más de 120, 130 carreras. Sí, por ahí, por ahí. ¿Y, y cómo, cómo se consigue ese número uno de un ranking? Claro, con los caballos, porque el manador, el 80% es el caballo y el 20% es el manador. Sí, sí yo hemos discutido mucho ¿eh? este tema durante durante todo el tiempo que llevamos haciendo el programa Tony Bennett uh, y nuestros invitados hemos incidido mucho en esta cuestión sí que uh, probablemente un buen caballo hace que un buen jockey al final gane buenas carreras ¿no? exactamente pero sí que es verdad que um, ha habido buenos caballos con malos jockeys o monedos ¿no? y y eso ha provocado que el buen caballo no gane también es verdad ¿no? sí Totalmente, y es lo que me ha pasado a mí, no es por otra cosa. ¿Qué te ha pasado? <risa> bueno, Bernal, ¿eh? Que el caballo de la mujer, que es el B, es el... ha ido muy bien, ha hecho sus carreras y... El caballo B, que es Black Gasson. Black Gasson, sí. Y... y ha hecho sus carreras y la verdad es que va muy bien. Y bueno, el... tenía un... un italiano que ahora mismo ya está en Menorca sí. y que también ha ido bastante bien aquí, ha, ha sumado siempre. Y... y la C que ha empezado ahora, que también se está moviendo bastante bien. Mm. Hablamos de amateurs. Sí. ¿eh? Eh... Aunque muchas veces aquí hemos comentado que el trote en Ibiza és amateur i purament amateur, no, o eh, o no, no lo digo porque a veces fasis ésàs diferències de de categories, però en realitat aquí professional no hi ningú, no. Hi germanes de mera és un dels amateurs que podem dir, sempre hem parlat que normalment els cavallistes que es es sempre tenen relació en su monde de diguem, no, o per famílies sí. o algun germà i justament a això no li, no li cau en res. més, si que... no vaig equivocat que me ratifiqui, ella és mecànic de professió, però els seus principis deportius i de, de hobbies al principi eren, eren els cotxes de, de ral·li, si no vaig equivocar. Ell es dedicava mm. un poquet en els ral·lis, a fer ral·lis i aquestes coses. Bé, ha passat de, de tenir 100 cavalls, el a tenir la, motor, a tenir-ne un a, davant. Ha passat de, eh, de les ruedas a a, a, a, potes. a les potes. És no? <ríe> <ríe> es que les eh, quatre piernas se poden disfrutar cada fin de setmana i les quatre ruedas la verdad es, es que són dos carreres a l'any aquí i salir fuera és Muchísimo dinero y no vale la pena. De todos modos, bueno, una velocidad distinta sería, ¿no? Sí, sería pero te da más, da más velocidad el caballo, sensación de velocidad del caballo que en el coche. ¿Sí, eh? Sí. Es curioso esto. Eh, a pesar de que evidentemente va más despacio, pero en cualquier caso sí, sí que eh, cuando estás montado, yo, bueno, la oportunidad que he tenido de ver carreras yo no me monto, vamos, un cabriol de gastos ni que en Pagin, ¿no? Pero, pero, bueno, de alguna manera esto lo que demuestra es que a ti te gustan las sensaciones fuertes, ¿no? Sí, hombre. <risa> la velocidad me gusta. Siempre me ha gustado. ¿Cómo te introduces al mundo de la, de la hípica del trote? A través de un compañero de trabajo que se llama Tony Boccia ¿Mm? y, y, nada, empiezo a pasear caballos con él. Y, y luego me puse en las cuadras de Marimón, de Francisco ¿Mm? Marimón, sí. y a partir de ahí compré mi caballo eh y, y luego ya ahí ya fui yo bueno, rodando, haciendo mis carreritas y así me enganché. Uh -huh. Ahora decías que estaba rodeado de potros, ¿no? Sí, que ahora solo tengo el bleu, después de ahora potro de la mujer de y porque bueno, ya no es potro, es, es potro, un B. ¿sí? Ya, no, ya no es potro, pero y la C que, que sí que es mía. Bueno, tengo una mía y una de la mujer. Tienes <ríe> la C y la B. Esto tienes en la madre y el y el, y el, y el profesional ya cuando han a ser un caballo que ya no es un potro y lo remateros, sí. Ya no, ya le toca luchar con mejores que a, a él. Plan, sí, de, no, no para sin que un padre más, ¿no? ¿Qué diferencias hay, no? Decís bueno, un potro pues un caballo joven, ¿no? un, pero el el el, manador, ¿no? el el jockey eh pues eh, puede ser muy experimentado. Y lo que hace es intentar que el caballo vaya cogiendo experiencia y experimente, ¿no? Y cuando estás ahora en la categoría en la que estás tú, me refiero. Sí, hombre, lo importante es que cuando empiezas con los potros que no voten, que hagan la carrera y que la caben. Hagan la velocidad que hagan. Luego la velocidad ya la irán sacando poco a poco. Si la tienen que sacar, y si no la tienen que sacar, pues nada, para montura o para para lo que sea. Esto de, de, de que hay, eh, bueno, pues pues cabalistas que sois más reservones o otros que sois más... ...más tiras pa'lante, ¿no? Es decir, venga, yo ya desde un principio me voy a aquí a la aventura... ...y empiezo a correr y aquí no me para nadie, ¿no? Y después hay otros, bueno, que vais reflexionando un poco, ¿no? Y sobre la carrera es cuando vais tomando decisiones. ¿Tú en qué, en qué lado te, te sitúas? Depende el caballo que lleves. Ajá. Si es un caballo que, de, que tengas que ir escondido, pues te toca esconderte... ...y salir a lo último, si puedes salir. Y si es un caballo que puedes dar la cara... Pues, te vas sí. para llante, cueste lo que custe. Sí, pot, de sí pot da sacar el perquè normalment ara, ara, el caramant, ara, vius, sí, el ara no tant perquè sí, té un prey de que manes són un poquet més lentos a lo millor de sortida i tal i sí, no m agrada m agrada. Va, però quan tenia, per exemple, tenia en que eres, eres, eres, era bastant ràpid, en roaming, que també donem principi, és l'hiyabo el hardman i coger un bon ritme, coger delante i marcar el ritme que més o menys podeu llevar al animal i si luego viene alguien mata, pues mira, enhorabuena, eh, es más rápido que yo. Pero eh, la cuestión de dosificar, de, de ver exactamente, el, estudiar un poco la carrera, ¿no? A la margen de que sepas que llevas un caballo rápido, que llevas un caballo más lento en la salida con más dificultades. Aunque sepas que el caballo va muy rápido, muy rápido, a veces eso no provoca un, un desfundamiento, ¿no? Es decir, bueno, pues... Si te dejan respirar en la carrera Si sí. tú coges delante y te dejan respirar en la carrera Y tú puedes dominar la carrera a gusto Pues tú lo no controlas problema, no Pero lo, lo malo es que te envistan O sea que te, te vayan por fuera Y te den todo el rato gas Entonces mm. eh, si se te acaba Se te acaba, eso no es un coche que mientras tenga gasolina Camina, mm. es un caballo Que cuando tiene pulmón o sea Camina todo lo que hay, pero cuando se acaba el pulmón Llega su último 200 metros. Hablando de paralelismos, ya es que has hablado de, otra vez de, de los coches, ¿no? Es decir, eh, el coche, cuando hablas de un rally, eh, muchos nos vienen a la cabeza pues lo peligroso que puede resultar ser, ¿no? Por la velocidad que cogéis, por las dificultades que entrañan según un tipo de rally, ¿no? Eh, y uno piensa siempre en la posibilidad de un accidente, ¿no? Siempre. La verdad es que... Eh, cuando uno va a ver una carrera, pues está observando y mirando, uf, este no se lo ha pegado de milagro, este uf, ha pasado aquí rozando, este uf, igual en la siguiente curva se la pega. ¿no? Eh, ¿Dónde está el riesgo en, en los caballos? En todo, ten en cuenta que vas rueda con rueda, no tienes ninguna sujeción, no tienes nada, si un caballo se cae delante de tuya, tú te vas al, al suelo directamente eh en riesgo luego sea, hay desde que sales a la pista, el mismo caballo se puede levantar y tú irte de espaldas, o sea, el riesgo está desde que te pones en la pista hasta que, que uh -huh. muchas veces no pasa nada, la mayoría de veces no pasa nada. Pero yo lo sé bien, cierto, que me he caído dos veces con los caballos y si te caes o tropiezas al caballo, eh, una vez se cayó uno delante mía y yo me fui detrás de él y otra vez se cae de tropiezo el caballo mío de adelante y me fui yo al suelo por suerte, solo y, y por suerte no me piso nadie. Con la inmensidad a veces topamos, ¿no? Es decir, pues, esto es tan pequeño que el mundo del caballo es inmenso, ¿no? El mundo del trote eh, por Europa tiene tantos y tantas opciones, pero tan limitadas, ¿no? Después para muchos de los que practicáis este deporte aquí en, en Ibiza, ¿no? Eh, cuando tú empiezas, pues imagino que tienes ese ese hambre de competición ¿no? que te daba a ser ya un deportista y venir de una competición donde la, la, la opción de ser primero también está ahí siempre patente. ¿no? Eh, ¿Pensaste o has pensado un momento en que esto no deja de ser un hobby o una aventura, sino que podría ser algo más? No? no, no, no. Para mí es un hobby... Es, mmm, no, no llegar a ser más Porque no yo tengo mi trabajo Tengo mi familia Y para mí eso esto totalmente es un hobby Un pasatiempo Es como el que, que dice uh -huh. Disfrutar eh, En el momento que te subes al cabriol Te olvidas de todo Te quitas todos los problemas de la cabeza Y, y disfrutas en el momento este Y es, es lo que buscas Desconectar un poquito del día a día ¿Cuántas carreras llevas ganadas esta temporada? Mm, Estos teniendo nada lleva descontrolada la ver, verdad es que no cuatro, uh -huh. dos, cuatro primers cuatro seg segundos y un tercer Mira, aquí tenemos su, una, un, la estadística ¿eh? se sabe bueno, más el que yo bueno, no, está mal, ¿no? No, no está mal estás sí, satisfecho sí, eso no. tal iba primero del ranking ¿no? a ver el rendimiento de los caballos ha sido bueno eh, pf, o sea estos son los caballos lo vuelvo a decir o sea no es ni el manador ni, ni nada Estos son los caballos, los caballos sí tienen que estar bien para, para hacer este resultado, pero sobre todo los caballos que sepan que sepan correr y que sepan hacer las cosas bien. Pues muchas gracias, Germán. Gracias gracias a ti. Mucha suerte y que y que sigas con este espíritu y este ánimo. Gracias. ¿Eh? Gracias. Eh, Toni, m'anarà amb els resultats, tenim no? Perquè resultats, si no, sí, tenim, uh, i... tenim un altre convidat, uh, i... que I... sé que s'hi ha curtet, i... Perquè, I... però llavors, anem, anem. Tenim alguna, alguna well, carrereta aquesta setmana. Anem els resultats d'aquest i... dissabte passat. Aquest dissabte passat hi va haver tres carreretes, ja com vàrem anunciar en fluixetes, vull sí. dir, però varen ser fluixetes en cantidad que només n'hi havia tres, però no en qualitat, que mm -hmm. varen ser bastant bones. Començant per la primera carrera, on va guanyar en Taio VX, conduït per en Vicente Marí, a un temps de 21, amb 8, segons va fer un boit perfect, un temps de' 20, i un nou, conduït per en Juan Carlos Ferrer i tercer va fer en Bufi un temps de u 22 en dos, conduït per en Vicente Bufí. Aquesta carrera la primer ja va ser espectacular i bona perquè la darrera recta varen protagonitzar el primer i el segon un, un ramat bastant bo i, i bastant igualat. Això no deixava, deixava de, de canviar l'assumpto. -se La se segona carrera se va guanyar en Saint-Samsung, a un temps d'Udi 8 amb 8, conduït per en Juan Carlos Ferrer. Segon, en de Limit, a un temps d'Udi 8 amb 8, conduït per en Jordi Ginart. I tercer, no haver deixat, un temps de Audi 9 amb 1, conduït per en... Per en una cattimam'ha si equivocat. Aquesta cre'iu que l el dos cavalls dins el mateix segon i dins la mateixa dècima i un ramat bastant fort d'entú de límit que lo darrer es van arribar, però bastant bastant igualats. I per si no faltava emoció, la tercera carrera encara més que més, vull dir. una carrera on va guanyar Nodin Black, conduït per en Sergi Orvai un temps de 16.0, segon va fer Ana Mariem un temps de 16.2, conduït per en Joan Cívico i tercer en direct de Xanó un temps de 17.8, conduït per en Dani Guasc, on també va ser espectacular davant Nava Ana Mariem i els dres 150 metres no dim black com està fent últimament de s'ha de, de forma que té que està espectacular va fer un remat eh, i va rematar a la reina d'Estrot de, d'Eivissa, que dèiem que es n'ameriem, no? amb un remat també espectacular i guanyant per una enganxa, però també una carrera molt, molt disputada. Vull dir, hi havia poca cantitat, però molta qualitat. La veritat és que hem de dir que van ser tres carreres molt, molt, molt bones. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, és que havia fluixet en quant participació, no? Eh? Hi havia poca en participació, eren un poquet poca... ses carreres reservades mm -hmm. per els socis, vull dir, va haver un poquet també... Eh? es falta descripció, pues, ens, també n'has no a fer, que no hi ha aquesta carrera de potros de dos anys, que a partir d'ara començaran a córrer dia a dia mai, uh -huh. cada 15 dies, perquè a potros de dos anys tampoc no pots córrer tan sovint... Uh... Va, va causar un poquet de que de que hi hagués aquesta baixa descripció, però bueno, molt di. D'ambient, què tal s'ambient? D'ambient, eh, la veritat és que va ser un poquet, va un poquet més floxet que els dissabtes que els dissabtes anteriors. anteriors. Sí. Jo crec que també pues doncs, la gent quan ja diues que el mes ja altres carreres i no hi havia res especial més que era la jornada de sociació. encara també el eh... millor, el futbol, no? Ui, eh, va, això, va baixar sí. un poquet, va baixar un poquet s'ambient, però bueno, aquest dissabte hi torno a haver hi bones carreres i supòs que i bona barbacoa també, eh, no. Esperem que sí, esperem que sí. sí. <laughs> molt bé, això van ser les s'escar Gràcies d'aquest eh, dissabte passat, a Cipodran de Sant Rafel. Com saben, a l'allà de que estigui els darrers programes, amb en Toni i Benet han comentat també eh, una qüestió, que va ser polèmica en el seu moment, en seu dia, que aquella sanció famosa que va rebre en Xico Ribas i el seu cavall, Nostradivarius, eh, una sanció que després va ser revocada per part del eh, comitè de disciplina eh, del propi govern baleà eh, bueno, i, i posteriorment ell eh, va voler que eh, tant sa denúncia de seu moment eh, com eh, bueno, sa publicitat que se li va dar també sa sanció tot això ser un fort rehabilitat i, i d'alguna manera també eh, poder rebre una compensació per tot allò que va deixar de, de poder percebre eh, l'oblert de les carreres, que va ser privat de córrer, degut a la sa pròpia sanció que en el seu moment li va imposar la eh, pròpia federació. Bé, tot això ens preguntàvem que a quin camistava com, eh, bueno, pues, eh, si això havia arribat ja a un punt de solució, si encara estàvem en, en ple procés, no? Bueno, en Xico Ríos m'ho aclarirà. Xico Ríos, bones tardes. Hola, bones tardes, què tal? Bé, eh, crec que encara no ha solució a les teves demandes, no? No, no, no. no. Eh, eh, de moment els tremposos encara segueixen eh, reticents a complir acords del Tribunal, i bé, eh, si vols et puc fer un petit resum de com estan les coses si, sí, podem fer un resum ràpid eh, però bé, en qualsevol cas eh... seure exactament amb el que n'hi has dit això bé, el dia, dia 25 d'abril vaig enviar dos burafacs a eh, l'ajutge únic de la Federació Balear de Trot eh, per una banda reclamar li que, que donés compliment a l'acord del Tribunal de Balear de l'Esport que m'absolvia eh, i per altra banda vaig enviar un altre burafacs perquè prengués part també en l'assemblea fraudulenta de l'associació Pitius de Datsot. Aquest jutge únic que és un abogat extern a la federació, una setmana després, via e-mail, es va posar en contacte amb jo, després, d'una setmana després, em, em va telefonar i eh, va intentar, o em va intentar dir, sense molt de convenciment, que miraria que la federació eh, em pogués enviar un correu proposant-me un acord de la meva situació. Com que dia d'avui... Aquest, aquest mail d'acord de la federació no ha arribat, doncs la setmana passada vaig entrar dos escris més un és Tribunal Valer de l'Esport i un és Registre de Associacions Esportives per una banda perquè aquest tribunal vagi contra la federació contra el jutge únic per impedir reiteradament que es compleixi els acords del Tribunal i l'altra perquè les la associacions esportives prengui part perquè l'associació de Tredir Visenys regularisi la seva situació bé, eh, per tant estava en aquest punt, després d'aquestes denúncies que o oh, que has tornat a presentar ara mateix ens trobam a l'espera d'aquest pur tal pel tribunal eh, rebre resposta com per part de, eh, en aquest cas d'aquesta agrupació no? eh, es puga també determinar sí. si les sí. assemblees són legals o no són legals oh. si s'han fet bé o no s'han fet bé jo, jo espero que el tribunal de l'esport que és un hem de ente... Sí. Pues, faig la feina que toca i donar-hi a la Federació Balear de Trot perquè no està donant compliment en, el en els seus acords i sí. pues, el pròpi regulament de la Federació Balear és una falta molt sí. greu i per altra banda eh, espero també que registre l'entitat deportiva de la Ciutat Balear que és competent eh, es a, a, a tira les orelles a l'associació pitius de trots i a de la Federació Balear de Trot per permetre que una persona que, que ha impugnat una assemblea tres mesures després se veia sense cap contestació I no? mm -hmm. em fa gràcia ara per els presidents de, de sa associació Pipiusa sí. eh, per d'ètica moral, demagogia, etc em fa gràcies tot això mm -hmm. perquè et digués conto i mirar-se i mirar-se mirar en el mirall de en quant, que m'estaria mal mm -hmm. molt bé, Xico gràcies molt bé. Gràcies, Gràcies a vosaltres i a bones tardes. Anem en su en sa pròxima jornada, de trot, que bé, tenim 17 que ve, o tenim? Tenim, tenim, perquè ho fer-ho ja fa 4 mesos, sí. vàrem del rànquing que teníem més o menys, ara sí. estirem un meset i mig de vacacions fins sí. que tornem, i volia dar un poquet el rànquing com estan anem, de regularitat i això. En su rànquing de regularitats de cavalls eh, hasta fetxes des dia 27 de, de 6, es que davant de momentes en Viri i R amb 24 punts, du, 4 primers, 0 segons i 0 tercers segon Van Blake de Son en 3 primers, 2 segons i 0 tercers amb 24 punts també empatats i tercer Internet V en 3 primers, 2 segons i 0 tercers també amb 24 punts, aquests tres cavalls estan empatats molta igualtat, sa... eh? igualtat. Molt igualtat En igualtat en se de jockeys hem de dir que primer hi va Juan Carlos Ferrer ja va ser el que va guanyar l'any passat en, en bastanta diferència du... dos primers, 8 segons i dos tercers, en 40 punts, i segon va Antoni Escandell, en quatre primers, un segon i 0 tercers, en 27 punts. El tercer molt de riure perquè estava a la pàgina web de la federació buscant els dades i tot, i en la llista de regularitats el tercer posa puntes suspensives i un interrogant. Es veu que és un manador fantasma, no sabem qui és. I ha fet un primer, eh, dos, tres, tres segons i dos tercers, 21 punts, no sabem el que és. Si m'anem a les amateurs, el convidat que tenim avui, en Germán Valero, és el millor amateur de la temporada, hasta, hasta fetge d'ara. Quatre primers, quatre segons, i un tercer, en 40 punts. Segon, en Vicente Bofí, en dos primers, un segon i dos tercers, en 22 punts, i tercer, en Toni Carreras, un manador, un manador mallorquí, però que ve d'anar bastant per a Eivissa, ve, ve bastant sovint, i dos tres primers, un segon, i 0 tercers, en 21 punts. En sus aprenents, us torna a passar lo mateixiu, sa pàgina web de sa federació, puntes suspensives i un interrogant. Es veu que el primer també és un manador fantasma, du eh, dos primers, un segon, i dos tercers, en 20 punts. El segon manador també es veu que he vist tenir molts demanadors fantasmes, mos passa lo mateixiu, aquest manador du 3 primers, 0 segons i 0 tercers, amb 19 punts, i el tercer és Naitor Cívico, que du un primer... 4 segons i 0 tercers en 18 punts. Això és la regularitat que tenim fins fetxa fer més o menys d'ara, vull dir perquè la mm. gent estigui un, un poquet al tanto. Molt bé. No. Anem en la propera jornada. Propera tenim moltes jornada. carreres. propera no? jornada. la propera jornada tenim 5 carreretes dissabte a partir de les 8 tornem a tenir, tornem a tenir carrera de potros de, de dos anys, hi haurà altres participants i, i també hi torna a haver-hi una altra de les classificatòries per als torneis de Cheval Francais. Vull dir, la primera carrera és, número 1 Esna Coral HP, conduïda per en Joan Planells Número 2, Capoira Dream, conduït per Vicente Buffi I número 3, Coratge de 15 cr conduït per en Naitor Cívico En aquesta carrera jo crec que si va com convenar el tercer dia que va córrer el favorito per jo és anar en capoira, capoira Dream perquè la veritat és que va fer molt bona carrera conseguint una segona plaça i demostrant que anaven caminant millor qualitat del que va aparentar el primer dia el segon i tercer doncs, els deixarem estar perquè amb una carrera de tres cavalls és, és difícil de també aquests resultats. La uh, segon carrera, aquí ja hi comença a haver-hi potros de, de tres anys que d'aquí un parell de dies, el dia 20, es jugaran el Gran Pràmit d'Eivissa. Vull dir, n'hi ha tres d'ells que s'estan posant en forma i que ja es comencen a tantejar entre ells, que serà diumenge dissabte que ve. El número 1, Viri R, conduït per en José Luis Torres. Número 2, Blake Dasson, conduït per en Germán Valero. Número 3, Void Perfect, conduït per en Juan Carlos Ferrer. Número 4, Òscar Payndí, conduït per en David Montero. Número 5, Castor HP, conduït per en Juan Planells. Número 6, Tai Uvequits, conduït per en, en Toni Marí. I número 7, Valian Donsua, conduït per en Alisa En aquesta carrera jo crec que els cavalls a destacar per en és en Breakdasson i en Boyd Perfect, que són els dos cavalls que poden fer primer i segon. Llavors, per una tercera posició, en Castor HP on en Tai Ovequits en Viri R reapareix fa uns mesets que estava, que, estava, que estava en descans i supos que per es dia 20 es en plenitud però que ara de moment no el posarem en pronòstics, però que tampoc no el podem deixar de pensar en ell la tercera carrera el número 1, es Nufidream, conduït per en Vicente Bofien. Número 2, na busqueta, conduït per Antoni Ferrer. Número 3, Típic BH, conduït per Antoni Prats. Número 4, Velocípedo del Sol, conduït per en Bartolo Costa. Número 5, Velix Taxi, conduït per en David Montero. Número 6, Sim Samsung, conduït per en Juan Carlos Ferré. Número 7, Verde Ship, conduït per Naty Marín i número 8, Stradivarius MR, conduït per en Carlos Riera. Aquí en aquesta carrera encara que sigui un poquet difícil, però jo crec que és guanyador, eh, sobretot a la distància, 2.100 metres, favoreixen en 5 suc. Llavors, crec que no haver de xip és l'altre cavall que, que es tira en seus prèmits, quasi també. I llavors d'aquí hi ha, ja, sí que o Belis Tax D, Velocípeda del Sol, són uns cavalls que són un poquet més forts. Tampoc no podem deixar de pensar en Stradivarius, però que últimament no està tan fin. En Stradivarius d'un parell de carretos un poquet més fluixetes, aquests seran els resultats que posarem la quarta carrera, una carrera encara que sigui hàndicap, serà una carrera una altra vegada guapa, perquè de número 1 Ultra Blight, conduït per en Adriana Escandell, número 2 de Torrella, conduït per en Vicente Pàmies, número 3 Oliver Cegé, conduït per Antoni Toni Marí, i llavors de número 4 Nucleïm CS, d'en 50 metres d'avantatge, conduït per Laura Tur, Noding Black GS, d'en 50 metres d'avantatge també, conduït per en Sergio Urvall, i Internet B, conduït també d'en 50 metres d'avantatge, conduït per Antoni Escandell. Aquí hi ha ja posar un pronòstic sense posar un internet vi, sense posar un odin black encara que donguin 50 metres quasi quasi no el podem posar, segur que avui ho tornem a dir, el millor dissabte m'ho fallen però crec que no, vull dir, de primer internet vi o odin black, que són dos cabells que últimament estan en molt bona forma mm. i de segon, jo la darrera carrera em va agradar en Oliver C.G i no el de Torrella que sempre puntua, segon, tercer també són els cabells que poden estar més o menys per aquí, vull dir, però crec que si sí hi ha una carrera que dan 50 metres d'avantatge damunt la distància de 2.100 metres en Internet Vino Black GS que estan en molt bona forma, crec que són els dos favoritos M'ho anem a la quinta carrera el eh, premi torneix de, de Xaval Frank Aix, la tercera classificatòria que, que hi ha d'aquesta carrera. N'haurà control o no n'haurà control? Doncs pues no ho sabem, ja m'ho he dit, el president, que de, de moment ell tampoc no ho sabia amb mm. acabar la carrera sí que ho sabrem El eh, número 1, Kelmond de Letany conduït per en, per en Xico Torres Número 2, Quart Dussay, conduït per Nalaura Tur. Número 3, Nou Màgic de Lupin conduït per Antoni Ferrer. Número 4, Cristo Dimer, conduït per Antoni Escandell. Número 5, Quitus Ducortà, conduït per en Juan Carlos Ferrer. Número 6, Roswell, conduït per Antoni Torres. I número 7, Combac, conduït per en Joan Cívico. Aquí en aquesta carrera favorito, si demostra i torna a la carrera que va fer la darrera vegada en Xaval Francaix, crec que és en Combac, a més d'un número segon pelotón que no haurà de lluitar tant sortida i que si fa el remat que va fer fa 15 dies, per i favorito. No mos podem oblidar en cap moment tampoc d'en de Cristo Dimer i d'en de Quart Dussay, que són els dos, prim... els dos guanyadors de ses primers carreres, que van fer primer i segon, que en aquesta carrera contra ell van fer segon i tercer i que segur que li intentaran posar ses coses difícils. I llavors també destacant per un tercer o per un quart en Kitos Ducorta, que fa 15 dies va fer bé prou bona carrera que aquesta setmana el mana Juan Carlos Ferreu, un manador dels bons que tenim a Eivissa i que crec que també li traurà un puntet més en el cavall i que segur que també es tirarà per una plaça. Vull dir, això una carrera polida i lluitada, segur. No, no, bons aficionats no se la poden perdre, no?, en aquesta carrera. A més, que serà, sé que tancarà la jornada d'aquest dissabte que ve, una carrera que, bueno, veurem a veure si també bé rodajada de polèmica o no. Qualsevol cas, eh, és molt interessant poder disfrutar de carreres que tenguin aquest atractiu també, no? I en germàn confirma que sí, no? Com a bon cavallista que és, Hombre, eh? S'agradeixen aquestes carreres, sí. no? són veritat que carreres que et fan viure carrera, encara no apareg, encara que, que a l'últim, millor... a trot, sí, no? i, i, I aquesta carrera és millor que aquests cavalls d'aquí dos mesos es tornen a trobar tots iguals i, i és una carrera de sèrie i no li fas tant d'interès, però és que tinga la vinculació que pots anar a córrer el torneig a França, que els cavalls aquests, qui més qui menys els està preparant i els està cuidant a posta per aquestes quatre carreres vull dir. i que ha un durat més que I no i que ha un durat més eh? que no, és lo normal fa que tothom uh -huh. tinga un poquet més d'emoció i un poquet més d'interès sí, sí, sí. bé, anem a fer una pausa per publicitat nos quedem al poquet temps i anirem despedint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 Distribució de piensos. aquí seguim. Dèiem que anem despedint el nostre programa. No sé si tenies alguna apunt més, o no, Toni? No, no, el tenim, el tenim tot bé. Avui volia entrevistar un poquet en Sergio d'en Sala, però sí. el deixarem per un altre dia, sobretot per parlar del seu cavall, que avui m'ho havia estat mirant aquests darrers dies. Un cavall que va venir de Palma fa un parell d'anys, però que els dos darrers anys, 8 i 9 anys, està platòric, ha baixat el seu rècord de palma en dos segons, està competint en els seus millors d'Eivissa i està aconseguint coses que pocs cavalls nacionals d'Eivissa havien, havien, havien aconseguit i és un cavall, a més, de que, de que fa desfrutant en el públic quan corp fa disfrutant el seu amo també, vull dir és Bé, no. seu propietari, li cau sovall el volia tenir convidat avui aquí, però com encara ara tindrà molt d'estiu, segur que algun altre dia també de tenir-lo a veure si d'això, o si no, doncs, el tenim en pas temporada Passa temporada, pas temporada que, que ve eh, Passa la temporada que ve Bé, eh, que, que res, que mos despedim, que la temporada que ve serà en setembre i que mentrestant segur que Antoni Bonet els anirà posant eh, totes les referències que hi hagi i especialment de cada una de les seves carreres. Si no és res nou, eh, no serem no encara amb aquest horari, però sí que hi haurà sempre resultats i, resultats i carreres sempre hi serà. Herman que moltes gràcies que no me'l por acompanyar-nos <t 's1> en este últim <'s1> programa de la temporada. Eh? Toni Bonet, que ha estat un plaer eh? tots aquests mesos. Vés del tant, si estiu no molt per sol, eh? No, mos tornarem el mínim possible, perquè és veritat, no, no entorga gaire. Gràcies a tots vostès per haver-nos fet companyia en l'allar de tota aquesta temporada d'esmon d'estrot, d'escavalls. Tornarem, si és possible, i m'ho deixen, setembre d'aquest de eh, proper, dos mesos i, i no és arriba cas. Dos no mesos. arriba, no dos, arriba. dos mesos. Molt bones tardes, adeu. Exacte i mig.